שמואל א', פרק כ"ט ויקבצו פלישתים את כל מחניהם אפקה, וישראל חונים בעין אשר ביזרעאל. ושרני פלישתים עוברים למאות ולאלפים, ודוד ואנשיו עוברים באחרונה עם אחיש. ויאמרו שרי פלישתים, מה העברים האלה? ויאמר אחיש של שרי פלישתים, הלא זה דוד, עבד שאול, מלך ישראל, אשר היה איתי זה ימים או זה שנים, ולא מצאתי בו מאומה, מיום נופלו עד היום הזה. ויקצפו עליו שרי פלישתים, ויאמרו לו לא שרי פלישתים. השב את האיש וישוב אל מקומו, אשר הפקדתו שם, ולא ירד עמנו במלחמה, ולא יהיה לנו לשטן במלחמה. ובמה יתרצה זה אל אדוניו, הלא בראשי האנשים ההם? הלו אשר יענו לו במחולות לאמור היכה שאול באלפיו, ודוד בריבבותיו. ויקרא אחיש אל דוד, ויומר אליו. חי אדוני, כי ישר אתה, וטוב בעיני צאתך ובואך איתי במחנה, כי לא מצאתי בך מיום בואך אלי עד היום הזה. ובעיני הסרנים לא טוב אתה. ועתה שוב ולך בשלום, ולא תעשה רע בעיני סרני פלישתים.